Servusztok, drága, szép, kedves hallgatók! A MetiHator Podcast 339. gurulapirin adását halljátok, én Szadlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és hát kifejezetten irigyellek titeket, kedves hallgatók, hogy most már ennyire eh, nagy tisztelettel és eh, szeretettel beszél rólatokkelt, amennyiben drága is, meg szép is mindenki. Úgyhogy szerintem terjesszük ki a drága és szép hallgatók, és hoztok köszöntéssel azt magunkra is, hogy mi is drágák és szépek vagyunk. Hmm. Hát e ennek mondanék persze ellent már, hogy, hogy hogyan hadhat ez a gesztus magunk felé. Ugyanakkor tényleg az első percben előném az első káromkodás patronoma, tehát nem teszem meg. <gül> mert mostantól csak indokolt esetekben káromkodunk, vagy hogy lesz ez? Szerintem eddig is nagyjából indokolt esetben káromkodtunk, mert a technológia belülen mindig kihozza. <gül> Egyszer adjanak el kész terméket, tudod, mint egy mosógép, hogy benyomod, az működik. Aha, értelek. Képzeld belőle, most kihozta a káromkodást a Google, ilyen se volt nagyon régen, hogy én, én akadok ki valamin, és egy ilyen olyan helyzet ráadásul, ami, hát hogy mondjam, nem lehet se sekontra se kontra semmit kezdeni. Tehát, hogy... Akárha nagyon muszáj védeni is, tudom a Google-t ez, ez irányában, de ugyanakkor ez most valahogy fel sem merül bennem. Bocsánat, csak nevettem, mert hogy is mondjam, az adásunknak van egy olyan dinamika, hogyha valaki véde benned cégeket, az úgy is te vagy. Igen, igen, Ezek után ezt bejelenteni esetleg erre képes, hogy hát tulajdonképpen szerintem, aki egy régebben hallgat minket, és itt maradt ennek elnére velünk, Az ezt talán már be is látta. Igen, igen, de most megmérgeskedtem... Nyilván egy viszonylag közelebb lecsapó villám hatására gondolkodtam el a következő helyzeten, tényleg egy mondatban összefoglalható. Egy jó barátom cége, egy webes vállalkozás, és hát nagyon fontos számukra az, hogy mindenféle ismert és elfogadott módszerekkel forgalmat tereljenek a weboldalukra, ahol egyébként egyebek mellett cikkeket is lehet olvasni. Így használják az adwords is, és egyszer csak az AdWords, Letiltotta a fiókot, azzal, hogy uh, ilyen. Hát, lényegében, hogy uh, az oldal tiltó listára került, és ezért a Google reklámok nem mutathatnak rá, mint végcélre. Uh -huh. És akkor a haverom megkérdezte, hogy <kül> jó, jó, jó, mit, mit hibáztunk el, mit kell kijavítani. Mire a Google azt állt, hogy ezt nem mondhatjuk meg, mert akkor ötleteket adnánk másnak is, hogy hogy jöttünk rá, hogy ti kereskedelmi gyakorlatotok nem elfogadható és mivel másoknak nem akarunk köteteket adni, úgyhogy nem mondjuk meg. De jó, jó, de hát én kiavítanám a hibát, amit elkövetek. Mondjátok meg, mi, mi, miért tiltatok ki a szolgáltatásból? Tehát bárki kitilthat, ahhoz van joga, kitiltson a szolgáltatásából, de azért azt illene megmondani, hogy mi, mire hivatkozik, milyen, tehát hogy igen, egy érv az kell. É, értem, értem, de valószínűleg az ISF-ben nyilván az ember aláírta azt is, hogy első hát amennyiben arra nagyon szemet vetne a Google, azonnal saját pénzből DHL-ele küldi New Yorki bejegyzett telephelyükre. Hát igen. És nekem valahogy az a gyanú támadt, hogy van valami mesterséges intelligencia algoritmus a háttérben, ami mindenféle paraméterek figyelembevételével ezt az adott domént és az ott található tartalmat azt egy piros vagy egy zöld jelzővel látja el, és lehet, hogy ez a... A súnyogás annak is köszönhető, hogy a Google sem tudja, hogy pontosan mi alapján döntött így az algoritmus. Hanem egyszerűen csak a, az oldal vizsgálatánál kiderült, ez káros oldal. Ez nem káros oldal egyébként, tehát semmiféle jogtalan dolog nem történik ott, ezt teljesen egyértelműen tudjuk. És, de hogy azt sem mondták meg, hogy technikai probléma van, vagy valahogy az ASF-et sértik? Tehát semmi, nincs, nincs indoklás ilyen se varázslót gondolom, már megkeresetek, aki elmondja, hogy hát, hogy hogyan kell ezt gondolni, és mi jár a Google fejében, amikor azt írja, hogy... Igen, és természetesen nem, tehát típje tip, senkinek. Na mindegy, nem is a, nem az az érdekes, hogy mi a megoldás, hanem csak, hogy, hogy azért ez bizonyos értelemben mégiscsak nagyon kemény, hogy van egy cég, aki nem csinál rosszaságot, és egy szolgáltató, azt mondja, hogy én többé nem szolgáltatok neked, de úgy, hogy nem indokolja meg, hogy miért valamiféle, hát vagy téves, vagy legalábbis nehezen védhető következtetés alapján, kb. mintha egy gyárnál egyszer csak kikapcsolnák az áramot az elmennél, és azt mondanák, hogy mm, csak. Tönkre mentél, ki kell rúgni a dolgozókat, így már nem tudsz tovább működni? Hát ez szívás, mi meg nem szolgáltatunk tovább, de nem mondjuk meg, hogy miért. Mm? Szerintem ez ez még jogilag sem könnyen véthető, még akkor is, ha bármit is aláírtam. De hát természetesen nem merül fel, hogy egy magyar cég beperelje a Google-t. Mármint felmerülni, felmerül, de hát ugye ezzel eredményt elérni nem lehet legfeljebb borsot törni. Nagyon kicsi borsot törni, nagyon nagy orralá. Hát figyelj, mikor arról beszélünk egyébként, hogy a, a nagy platform cégek nagyobbá és egyben nyomokban ebbé is váltak, mint amire államok képesek, és az államok azért igen hülyék tudnak lenni, ezt tudjuk, akkor erről is beszélünk. Igen, igen, igen, ezt megértettem. De ugyanakkor volt támadt olyan rossz gondolatom is még ezzel kapcsolatban, hogy amikor a e, kormánypárt e, beszélőfejei azon háborognak, hogy egyszer csak úgy letiltott őket a Facebook, akkor az valószínűleg onnan nézve egy kicsit hasonló érzés lehet. Más kérdés, hogy ott talán elhangzik az az indoklás, hogy ezt és ezt a tartalmat... E, a szabályzatunkba ütközőnek találtuk. És az mégiscsak egy indoklás. Uh, igen. igen, igen, igen, igen, igen. Tehát az, más az a szituáció, amikor egyáltalán semmilyen indokot nem kapsz, mint amikor egyébként uh, tudva és a szabályokkal játszva uh, próbálod meg kicselezni azt, hogy mi elfogadtó még azon a platformon, majd rajta kapnak. Hát igen, igen, igen, igen. De hogy ez, ez utóbb egy ilyen, uh, de, hogy is mondjam, nem, nem szabályos, de ismert uh, illiberális trük. Mármint melyik? A próbáljuk meg addig feszíteni húrt, amíg nem pattan el. Ellenben legyünk akkor a parasztok a platformon, amit még a bázisunk és az rajtuk túl elérhető tömeg díjaz. Értelek. itt, ugye van az az amerikai megmondó ember, akit most ide cip pártunk és kormányunk, hogy a MCC-nek a fesztiválján a feltörekvő fiatalságnak elmondja, hogyan kell a jövőben politikusnak lenni. Ez a Tucker Carson nevű amerikai műsorvezető. A Fox news -nál. Igen, igen, igen. Aki hivatkozott már bíróságon arra, hogy hát egyáltalán milyen elvárás az, hogy ő a hírműsorában igazat mondjon. <gül> Na, ő ennek például a mestere. Tehát, hogy nem lehet, vagy nem sikerült még kidobni a platformról, annak ellenére, hogy, hogy hát lényegében minden olyan szabályt megszegett már legalább egyszer, amit ezek a platformok felállítottak. Aha. Ehhez gondolom azt kell, hogy nagyon pontosan tisztában legyen az ember a, a szabályokkal, tehát hogy nagyon alaposan felkészüljön, hogy mi az a keretrendszer, amit feszegethet. Egyrészt, és hogy a másik, hogy elég kísértékosnak kell lenni ahhoz, hogy téged meg lehessen büntetni. Uh -huh. Hát jó, értem. Tehát, hogy ö, bocs, csak még én mondat, ö, és akkor magamra barítom a, a Magyar Internet másik felét is, egy fél mondatom belül, hogy... Ö, bár rendkívüli módon érdekes és akár dicsérendő is az, ahogy Louis Hamilton, egy gyorsan vezető férfi, beszólt a magyar melegellenes törvényre. Ugyanakkor Magyarország egy olyan ország, ellen ezt meg lehet csinálni mindenféle kockázat nélkül, hiszen nem lesz az, hogy, hogy azt mondja az MVM, hogy akkor a további nem támogatjuk hamilton -t. És akkor mi van? Megveszi ebből a céget. Ugyanezt mondjuk... Szaúd-Arábiánban nem tudom, hogy már, mert a saudi Aramkó az egy akkora cég, hogyha az nem támogat valakit, az egy kicsit kínosabb. Uh -huh, tehát azt mondod, hogy ott nem biztos, hogy ugyanígy bemerne szólni, vagy mondjuk, hogy egy eh, nagy szponzorát a Mercedesnek nem, nem illetné hasonlóan szigorú szavakkal. Igen, tehát várjuk meg a, a szaudi nagydíjat, és nézzük meg, hogy ott is lesz rajta szivárvány tapú konverszcipő. Uh -huh ami egyébként egyrészt rohadt jól néz ki, másrészt uh, már a talpa, másrészt oldalra viszont sajnán solyan, solyan, mint egy uh, óvodás életében először látott volna <gül> színeket. Amúgy eh, adásunk pillanatában, vagy azelőtt nem sokkal Sebastian Fetter egykori világbajnok is csatlakozott Louis Hamiltonhoz, és ő is beszólt a magyar kormánynak pontosabban, azt valami tudott, hogy nem értődj egy ország. Egy eu országban hogy lehet ilyen törvényt alkotni? Szegény a Tamásnak hosszú hétvégéje lesz akkor. De nem, nem lesz. Hát pont ez a lényeg, nem lesz neki hosszú hétvégéje. Most már tényleg általánosá vált a várándítás. Nem, nem, nem, nem. Ez már válaszolt. Hamiltonnak? Hamilton úgyhogy valószínűleg várható további beszóres cunami. De még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy... Öö. Hogy ne találtam felkeltik időnek elejé előtte. Az igazságú miniszterünket, hogy egy vidéki buszpány udvar előtt selfiezen drive Drivetter Taft reklám üzemmódban, és mondja el azt, hogy Brüsszel megtámadta, vagy Mercedes megtámadta, hogy a nagyon gyors autók megtámadták az országot. Azt hiszem, a Mercedes megtámadta, ezt nem fogja mondani egyetlen kormánytak se. Az nagyon rosszul jön neki a Mercedes gyárral kapcsolatban, úgyhogy szerintem nem. Az nem fog elhangzani. Jó, hát azért őket lehet, hogy másnap reggel, vagy, még, még akkor csörögne a, a telefon, hogy: Liebe Viktor! Her Mercedes, ist nicht fro! <gül> nem lehet, hogy van mi lehetne, hogy a imádott Mercedes, kedvenc márkánk, kedvenc autó a Mercedes, Forma 1 csapatának néger kínos dolgokat mondott, de a Mercedes nyilván nem azonosul ezekkel a szavakkal. Nem hiszem, hogy kiállna a saját csapata mögül, tehát akkor már egyszerű visszapúzni a kutyákat. Hát egyébként az is lehet. Ha már említetted az igazságügyminiszterasszonyt, akkor ezzel kapcsolatban egy nagyon bonyolult, több ugrásos átkötéssel, de, de eszembe jutott egy, egy YouTube csatorna és podcast, és annak gazdája, Zsíros László Robert, aki épp ma tett közzi egy videót, amiről lehet, hogy érdemes lenne két szót mondanunk. Az, az, a bocsánat az átkötés, tehát, hogy értsék hallgatók, hogy hogy van az átkötés. tehát e, Lacinak az a zsíros László Robertnek, e, mint azt elmondja a videóban. A, vagy az általánosban, vagy a középiskolában osztálytársa volt Varga Judit igazságügyminiszterré vált e, asszony. <gül> Bocsás meg, de az igazságügyminiszterré vált, asszony, a, a hét legsebb titulusa. De egyébként még javasol nem az igazság, hogy influencert. <gül> Azt tudtad, hogy tud hegedülni? Varga Judit? Igen, mert valami botrány után gyorsan szerfizett is egyet hegedűvel. Én láttam egy videót, ahol valami kastélyavatón, vagy hol e, zongora kísérettel játszott. Hmm. Ez, ez mindig meglágyítja a szívemet, szóval, ha valaki tud hegedülni, akkor, e, hogy mondjam, plusz száz ponttal indul a monopoliban. Az igazság, hogy mostanában rászaktam arra, amikor látom, hogy különböző kormány tagok hülyeségei alatt ismerőseim kommentálnak, akkor én is kommenteltem, hát miért, nem most itt mi lesz. És amikor ezt a hegedűs képet megosztotta, akkor gratuláltam is neki, és, és kifejeztem, hogy remélem, hogy hamarosan ebbe is megtalálhatja a számítását, és nem kell igazságügyel foglalkoznia. <síns> Ú, nagyon bátor vagy. Na de vissza a SZERTAR podcasthoz. Lenni, ez a legvittesebb az egészben. Vissza a SZERTAR podcasthoz és Zsíros László Roberthez, illetve a SZERTAR YouTube csatornához. Robi Laci majd ma egy videót, amit hát szerintem minden hallgatónk és úgy általában mindenki figyelmébe tudunk ajánlani. Egy fontos témáról úgy tud beszélni, hogy az nem sablonos, nem a elkoptatott kommunikációs paneleket, hanem pont azok ellenkezőjét vagy fonákiát mutatja fel, és á, nem tudom, nagyon, nagyon jó volt nézni, meg nagyon, nagyon fontos. Na, szerintem, hogy sokan lássák valami ilyesmi. elkezdünk konkrétumokat mondani, vagy még a tüzet, mint az ős emberek? Mondhatunk nyilván konkrétumokat. Nem tudom, hogy ez feltétlenül fontos, -e, mert nem ez a... De persze. Igen. Jó, megpróbálom összefoglalni egy mondatba. Jó. És aztán... Majd a kedves nézők, miután megnézték a 38 perces videót, amit nagyon ajánlok mindenkinek, az eldöntik, hogy sikerült-e vagy nem. Tehát, uh, Robilaci kirakott egy olyan comingout videót, amiben arról számol be, hogy ő hogyan élte meg eddig az ő életét, mikkel szembesült, milyen problémákkal, hogyan reagált rá a környezete, mi az, amit egy heteró ember, a büdös életben nem tud elképzelni még akkor, hogy hogyha rendkívül empatikus és rendkívül bele tud érezni a dolgokba, és emiatt érdemes megnézni. Mert, mert még egy nézőpont, és egy olyan nézőpont, aki, aki, aki a saját élményeiről beszél. Igen, igen, egy végtelen emberi nézőpontot, vagy, vagy szempont csokrot ad nekünk ahhoz a kérdéshez, annak a megítéléséhez, hogy, hogy akármilyen kisebbségiként is milyen érzése a többségi társadalomban élni, és hogy mennyire választja ezt az ember magának, hogy mennyire kényszerül bele ezekbe a helyzetekbe. Azért gondoltam idehozni, mert egyébként a Szertár Podcastot és YouTube csatornát is rajongva imádom, és másfelől meg mostanában olyan aktuális erről a történetről beszélgetni. Megrögodnám az alkalmat, hogy ne fejtsem ki a véleményemet a, a kormányunkról. Ja. Helyettem, majd beillesztem a adásnaplom megfelelő helyére a Dehidratált Fejek Punkzenekar Fasiszta Gecia Kormány című számát. Jó, ilyen csúnya dolgokat énekelnek punkzenekarok. Ez csak a refrén, egy nagyon jó szám, egy, egy meglepően jó szám. Értem. Majd meg gondolom, hogy megtekintem-e, vagy eh, inkább eh, eltartott kis súlyjal fogom nézni, bár eh, amit szintén nem néztem még, még, az is egy új klip, illetve az egy új klip, azt nem tudom, hogy ez a számú új, újja, de a, a wellhello is lejött vagy kijött egy új klipje, ami viszont a, azt hiszem az apu már megvette hashtaggel jelent meg, és hát elég bevállalós, véleménykifejtős társadalomkritikát nyomokban, sőt nagy erős nyomokban tartalmazó szövege van a számnak, és közben a Wellhello legénysége teljes terjedelmében nagyon-nagyon gazdagnak mutatja magát a klipben. Igen, az is egy szép szám, én is megnéztem egyszer-kétszer a héten. Hát, hogy is mondjam, tehát az a fajta jól megírt popszám, egyébként, amit az embernek ösztönös irtózása támad a siker melléintől. Mm, én nem láttam még a klipet, nem tudom miért, valahogy napok óta tervezem, hogy elindítom, és valahogy nem került rá sor, de hogy, hogy el... Tiszem neked, hogy ez ilyen szám, ugyanakkor mindig örülök, hogyha egy nagy elérőssel rendelkező népszerű influencer az influencing ébe csomagolja azt a véleményét, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen megismernek. Ez egy tök jó szám. És egyébként azt is üdvözlöm, hogy, hogy Flor beleállt ebbe. Neki korábban is voltak azért melelejtett mondatai, meg, meg egy viszonylag szóki mondom műfajból érkezett azért. Úgyhogy ez, sem, ez a mostani szám sem, nem operál, hogy hívják akkor én direkt nagy ex megmondásokkal, de de totál lejjön, hogy merre megy. Azt hiszem, brüsszeli kokainparti azért van benne említve. A brüsszeli kokainpartiban nem vagyok biztos, de, de hogy mindegy, igazából, ha, ha, ha mindegy. van, ha nincsen, azért borkaitól napjainkig minden, minden ott figyel valahol utalás szinten. Igen. Azt tudod, mi nagyon érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy legalábbis nekem szöget ütött a szemembe, hogy Luar Tomi az Instagramján posztolt egy képet a Petőfi Rádió egyik zenei szerkesztőjével, nem is zenei szerkesztőjével, hanem szerkesztőjével, akinél műsorban volt, és van valami, de mindegy is, hogy mi a műsor, szóval ben volt a műsorban, és az volt a képaláírás, hogy tudom én öt dalon keresztül megbeszéltük a nem tudom milyen zenei karrieremet, és a Petőfi Rádió zenei kínálata is egyre jobban olyan, mint ami ennek én szerettem egykor. Ami, hát amit tulajdonképpen nem tudok megítélni, bár valóban érzékelhető valamiféle ilyen eltolódás a, a, a Petőfi Rádió zenei kínálatában a nagyon kínos retro és csak bizonyos kör zenei szólalhatnak meg. Vezérelftől valami fajta kicsit nyitottabb, alterosabb, izgalmasabb irányba, de ezt azért bátran nem menném kijelenteni, csak olyan halkansúnyogba. De hogy, de hogy akkor ezek szerint egyszerre történt az, hogy Flórt, ami kijött egy erősen a fennálló társadalmi rendszer kritikáját nyújtó klippel, és elment a Petőfi rádióba, és megdicsérte azt. Lehet, hogy teljesen jogosan, tehát azt nem tényleg nem tudom megítélni. Te nem hallgatok rádiót. Én meghallgatok, és ezért aztán egy kicsivel talán több munícióm ahhoz, hogy ezt megítéljem, de nem is ez az érdekes, inkább valami olyasmire akarok kiukadni, hogy, hogy tulajdonképpen nekem ettől a flóra autentikusabb egyel. Tehát, hogy adott esetben annak ellenére, hogy beleáll valamilyen fajta véleménybe, vagy, vagy olyan gondolatokba, amivel valószínűleg a kormánypárt vagy kormányoldal nem ért egyet, ugyanakkor Elmeri azt is mondani, ha gondol valami jót uh -huh. egy ottani produktumról. Nagyon kíváncsi vagyok. Rádió igazából van, ha rájöttem közben. Egy antenát kéne kihúzni hozzá, mert az erősítőm azt tudja ezt a nagyszerű funkciót. Mondjuk azt, hogy mikor akarok én rádiót hallgatni, arra nincsen jó válaszom. Én autóban szoktam elsősorban, és olyankor, ha zenére van szükség, és nincs kéznél egyetlen gyerek se, hogy vagy hogy mondjam, nem állok sehol elég sokat egy piros lámpánál, hogy ott döntsek valamilyen zene mellett, akkor, akkor a Petőfi Rádiót gyakran választom. Többnyire dohogva, mostanában kicsit kevésbé dohogva. Tehát nincsen egyébként ilyen fél óránként vagy óránként migráns iradó. De van, de hát olyankor ugye azt nagyon könnyű olyankor átkapcsolni. Inkább nehéz találni hirtelen egy olyan adót, ami nem ugyanaz a migráns iradó, megy, hiszen az MT ingyenes hírei minden rádión szólnak. Én podcastot, vagy Spotify-t hallgatok az autóban, plusz van belegyógyítva egy egészen jó Beatles remix album, de az utóbbi, nem tudom én, egy csak véletlenül indítottam el, pedig tényleg, ez egy tényleg jó lemez. Figyelj, őszintén kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy hogyan működteted a Spotify-t az autóban vezetés közben. Tehát ez úgy megy, hogy beülsz a kocsiba, először döntesz a zenéről, aztán elindulsz, vagy nem tudom, menet közben csukott szemmel, és tudod, hogy mit szeretnél hallgatni, vagy van egy végtelen hosszú playlisted, ami mindig a közepén kezdődik, vagy hogy? Van három-négy autós playlistem, meg egy-két egyéb, és abból benyomok egy úgynevezett valamit. De, De, úgyhogy, a... hogy ilyen random lejátszásra, vagy shuffle-re állítod a playlistet? És... Igen, igen, igen, igen, shuffle Ezt az ember egy idő után aztán megújnja, és akkor kell csinálni még egyet, majd amikor eltelik nem tudom én egyed év, akkor megint elő lehet venni a régit. De hát igen, a, a Spotify-nek az autós UI-ját szívesen dicsérném hosszan, ha erre alkalmas lenne, de sajnos nem. Igen, de általában a Spotify is valahogy nekem nagyon nehezen áll kézre abban, hogy, hogy bármiféle intuitív segítséget adjon ahhoz, hogy mit játszak le. Tehát, hogy érted, beülök úgy az autóba, hogy még egész más van a fejemben, nem hallgattam zenét. Beülök, elindulok, és úgy de jó lenne valami zenét hallgatni. De hogy hogy jussak oda hozzá, hát látom ezeket, a, a, tehát elindítom a Spotify-t, fél szemmel az utat figyelem, és látok ilyen, ilyen számomra barkácsolt ö, ajánló listákat, amik a, a, a másik végén vannak az univerzumnak, ha az egyik végén van az én zene ízlésem. Jaj, persze, mert hát ők azt akarják, hogy te ezeket hallgassad, amit ott kiraktak a főcím oldalra, Igen. mert egy centért vették meg a lemeznek az ezer lejátszását. Igen, és akkor ehhez képest az, hogy én például akár csak a saját library jussak el, és ott megtaláljak valamit, arra lényegében, a, hát nem is az, hogy alkalmatlan, bár szerintem még így a íróasztalommal ülve is macerás. Tehát ha nincs a fejemben egy olyan, hogy én egy konkrétan egy zenekartól egy albumot akarok meghallgatni, mert az én fejemben viszonylag ritkán van benne így spontánul, akkor egy dolgot tudok tenni, hogy, a, hogy beírom a keresőbe azt nem tudom, hogy Night Drive és akkor kapok valami playlistet, amiben reménykedem, hogy az nem szörnyű. Igen, átlag fél-három évente éven az, hogy kéne venni egy bármilyen lepusztultak akumulátoros 30 igás ipadot bekötni egy kábellel, és felmásolni rá előtte nem tudom én, a kedvenc százalbumot, amit én úgy szeretek hallgatni. És ez a rendkívül barkács és rendkívül idejét múlt választás, ez nyolcszor lenne kényelmesebb, mint a Spotify használat, úgy általában véve. Na jó, de ez is csak azt biztosítaná, hogy olyan zene fog megszólalni, amit szeretsz, de nem olyan, ami idlik a hangulatodhoz, vagy éppen ami inspirálna, vagy nem tudom, ami, ami könnyebbé tenne az autózást. Szóval, hogy ez azt még nem oldja meg, hogy valahogy viszonylag könnyen navigáljál, vagy választ. Igen, a választást, ez az. Tehát, hogy nem, nem ad lehetőséget arra, hogy irányba állítsad a zene szolgáltatást. Nem, ez azt tenni lehetővé, hogy, hogy ha tudod, hogy miből választasz, és a között egyszerűen tudsz keresni, hogy váltani, akkor legalább az nincsen, hogy a keresőikkel elmenned, hogy beírd azt, hogy uh, itt Manóvár, mert arra vicces hazavezetni egyébként. Ahogy uh, beolajzatném, itt férfiak, rendkívül férfiasnak próbálnak látszani mindenféle de szőrtangákban. A kedves hallgatók nem látják, de forgatom a szememet. És az ég felé nézek. Nehogy már, biztos hallgattál már Manóvár zenekart. Nem tudom, hogy hallgattam-e, de fura, ahogy leírtad, megrémít a gondolat. Hát figyelj egyébként a Korona Barbárnak is ugyanez a nézé, képi stílusa nagyjából, a szörtángás férfiak karddal beolajozva. <tos> <tos> Estenként nagyobb ragadozó madarakkal a, a vállukon. Rendben, oké. Okay. Na mindegy ez a, a, a, az önmaga paródiáját hozó hősmetálnak bármelyik alkotás szerintem tök jó vezetéshez. Ugyanakkor ezt úgy tudom elérni, hogy bemegyek a keresőbe, beírom azt, hogy manov, rákattintok, közben próbálom nem összetörni az autót, tehát félreálltam valahová, vagy egy nagyon hosszú pirosnál csinálom ezt, vagy azt mondom, hogy a csával, 10 percet érek addig eléneklem én. Hát igen. Szóval én egyébként tök kíváncsi lennék, akár a kedves hallgatóktól is megkérdezném, vagy sőt, főleg tőlük kérdezném meg, hogy nekik mi a, mi a módszerük, tehát mi a konkrét módszerük arra, hogy az autóban olyan zene szóljon, ami, ami kedvükre való, vagy amiért szeretnének, hogy szóljon. Ö, és be, akkor egy mondat erejéig, hogy mondjam már a fixa ideámat, uh, amennyiben abba gondolj bele, hogy uh, amíg ez csak az elejátszás, hogy neked egy érintőképen jön kell mindenféle apró szarokat eltalálni, az még egy egészen istenes dolog. De ha egyszer még lecseréljük az autókat olyanra, vagy addigra nem hal ki ez a trend, zsatöbbi, stb. stb. Ahol majd a klímát kell ugyanígy bekapcsolni, hogy egy euh, érintő kijelzőn kell megnyomkorászni vaszkokat. Na, az micsoda pokol. Az tényleg nevetséges, de persze. Igen, de azt gondolom, hogy egyébként a világ boldogabbik felén a hangvezérlés erre megoldást jelent. Hát amennyiben ö, a tíz nyelv valamelyikén beszélsz. Ezt mondom, igen. Ezt, ezt neveztem a világ Nem, is, nem is legnagyobb, bocsánat. Mert ez, ez a hát kereskedelmileg legrelevánsabb. Leggaz, a világ tíz leggazdagabb nyelvén. Hát, ha akarjuk, mondhatjuk így, igen. Dollárban számolva. Mert például uh, indiaiul nem tudom érte már az akármi Pont Play, vagy a, a Siri, vagy az összes többi ilyen. Amúgy szerintem ért, igen, de ez nem menti fel az alól, hogy. És ott 5-8 nyelv van legalább az országban. Vagy hát nem tudom, nem menti fel semmi alól. A magyar, a magyar nyelv az nem, nem egy szerencsés nyelv ebből a szempontból. még egy záróját beszorok, aztán tényleg kezdjük el az adást is, mert eldumáltuk a felét már most. Ö, hogy a magyar nyelv egyébként kedves hallgatók, nyelvtanóra következik három percben. A magyar nyelv alapvetően nem egy kis nyelv. Benne vagyunk a top 100-ban. A -e top 50-ben nem vagyunk benne, de 51 2 vagyunk. Valahogy egyébként. így, igen. Így van. Vannak olyan országok, ahol 20 nyelvet beszélnek, most ezt úgy úgy viszonyítsuk azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy a top 50-ben vagyunk benne. A magyar nyelvet kiszolgálja a Unicode. Benne vannak az írásjeleink. Tudunk ékezetes őbetűt írni. Míg mondjuk egyébként a japánnal és a kínaival szemben elkövették azt a, valószínűleg nem japán és valószínűleg nem kínai kóderek, hogy tessék, lássék, összevonták a kódkézletet, és van valami kagyvaszem, jelen azóta is tiltakoznak. De az legalább benne van, mert vannak olyan írásra rendelkező nyelvek, amik még nem fértek bele a Unicode-ba. Nem tudom, de senki nem tudott venni egy repülőjégyet, hogy a Unicode testületnek az ülésén egy viatámi papucsor verje az asztalt, hogy de srácok, nem a tarot kártyajeleket kéne szabványosítani, hanem gyerekek. Itt van egy teljes nyelv, amit nem tudtok lekezelni. Uh -huh. Szóval a magyar nyelv technológia az még egyébként viszonylag istenes, meg a magyar nyelvnek a helyzete. Ö, Hát az, hogy nem vagyunk elég nagy piac, abban persze van valami, de az elég nagy piac az usa mérve azért kevés van, vagy Németországhoz mérve, vagy a spanyol a spanyolajkó mérve. Ezért aztán nem is támogat túl sok nyelvet a legtöbb ilyen digitális asszisztens, legalábbis amikor a, a nyelvfeldolgozásról van szó. Holott amúgy például, hát ezt már olyan sokszor megbeszéltük, magyar nyelven diktálni a, most már az összes fontos operációs rendszernek csodálatos helyességgel, rendkívül nagy hűséggel lehet, tehát a, a text to speech, nem speech to text, az fantasztikusan működik magyarul is. A Google Translate megint más miatt nem működik, ahhoz egyszerűen a magyar nyelvi korpus, ami elérhető a webben, az kicsi, egy kicsit, hogy elég jó legyen a fordítás. Azt tényleg egyébként furcsálom, de inkább kíváncsi lennék, és utána kéne nézni, hogy pontosan mi az oka, hogy mondjuk egy siri -nek miért nem lehet beszélni magyarul, miközben ugyanez az operációs rendszer a magyar nyelvet tökéletesen le tudja írni, tehát nem a nyelv felismerése probléma, hanem hát nem tudom, a fordítás talán. Mm, Fordításnál le kell kezelni kontextust. Tehát ott már azért a keményem nyelv van gondolom mögötte. Persze, az nyilván nehezebb, tudom. Ugyanitt, akkor lelkesedjünk már magyar cégekért, egy darabért. Uh, az alright-ot neked ajánlottam már? Vagy csak emlegettem, hogy van? Emlegetni biztos, hogy emlegettem. Ez egy olyan deep learning alakú beszédfelismerős uh, begépelős cucc a régesnek a fejlesztése, ami nem elég, hogy tud magyarul, ráadásul jól, de középszar minőségű felvételben is tud dolgozni. Tehát a szabvány picit interjú felvételeimet úgy írta hát öt 5 perc alatt, mint a angyal a régi problémád ezek szerint megoldódott, és az interjúkat, amiket felveszel, azt leíratban meg tudod kapni egy szolgáltatástól? Pontosan. Tehát hiszem, 12 ezer forint egy évre, vagy valahogy így, azért adnak valahány órát. Az a lényeg, hogy kb. ezer forintra jön ki a, a, az egy óra interjúnak az átírás, de ha nem ezerre, akkor ezer ötszázra. Uh -huh. Nagyságrendben kezelve ez legalább tizede annak, ami, amiben, hogyha ez az ember egy gépelő embert, ö, aki tud gyors írni meg minden ilyesmit, hogy gyors és gépírni. írni. Kérd meg, hogy segítsen annak az árnak a tizede, mondjuk, de uh -huh. inkább, inkább még kevesebb, és tényleg jó. Nagyon jól hangzik, a link benne lesz az adásnaplóban, hogyha valaki kíváncsira engem kíváncsivá tettél, nekem is jó lehet néha. Azt gondolom egyébként, hogy most már több cégnél is megvan ez a képesség, de az, hogy valaki ezt szolgáltatja. Úgy, hogy én csak úgy bemegyek, nemhogy az utcáról, de a weben, az mindenképpen végtelenül jó hír. És egyébként nagyban igazolja és azt, amit én gondolni szoktam erről a világról, hogy természetesen a szíri indulásának első, ha jól gondolom, most már lassan 8-10 évében nem fogja támogatni a magyar nyelvet, de aztán egy idő után eljön az is, amikor már fogja. Tehát amikor a nemzeti vállalkozások képesek támogatni, akkor megveszi az egyiket, és akkor onnantól kezdve viszonylag egyszerű dolga lesz. Ha meg fog ez érkezni, na csak ezt akarom mondani, hogy meg fog érkezni a magyar nyelvi támogatás is a főoperációs rendszerekbe egy után. sok szeretettel. Egyébként azt nem tudom, meséltem az előző adásban, szerintem akkor már aktuális volt, hogy Win11-en vagyok. Nem mesélted. Ö, bétán ö, egyszer sikerült már összedönteni, de több napi ö, munka, alvás hibernáció visszanyit, hangeszközöket hang váltogat, stb. után egyszer csak úgy gondolta, hogy akkor ez most elég, egyébként valamelyik driver döntötte össze, ami driverrel bármit, hang, driverrel Jerikó falait le lehet rombolni. <gül> Úgyhogy ezért nem kárhoztatom a VIN 11-et. Tök stabil, sokkal szebb, és, és nagyságrendekkel nehezebb visszajutni olyan felületekhez, amik a Windows 3.1-et juttatják az ember ennek az eszébe. Speciális értelemben nem tudok mondani olyan elérési utat, ahol elő tudok pofozni egyet. Lehet, hogy a fontkezelésnél még ott van az az ablak, ami, ami egy picit úgy néz ki, de majd megnézem. De figyelj csak, ez jó hír, ennek örülök, de én azt akarom megkérdezni, hogy jól értettem-e az első tesztelők videóiból, hogy a Windows 11 már megint csak egy ilyen UI, ráncfelvarrás. Szóval, hogy így, hogy így nem, nem koncepció változott, nem az van, hogy most egy sokkal konzisztensebb operációs rendszerkezelést kapok, ami mindenféle 21. századi módon támogatja az én laptop vagy számítógép használatomat, hanem, hogy inkább csak így máshogy lett szép, meg egy kicsit meg, meg nem tudom, a startmenü kapott egy gyökeres újragondolást? Hát figyelj, gyorsabb az ö, ott, ott valami át van gondolva. Szerintem konzisztensebben használtam mondjuk az új startmenü. Nyilván, hiszen az új startmenüt újra gondoltak, de minden más. Azzal de mi, mi, mi minden másra gondolsz? Hát valahogy azért mindig azt gondolom, hogy, a, hogy egy operációs rendszer használata, az nem csak a startmenü használata, hanem sőt, az egyébként sok... Nem, de most hirtelen kell mondanom, tehát improvizálok, de azt gondolom, hogy a, a beállítások nagyon fontos, és ezt széles körben értem Windows esetén a, a gépház teljes tartalmára. Az egy teljesen új felület. Az abban való navigálás és a, az ott való boldogulás, az egy fontos cucc. Az Mac OS X ben nem változott húsz éve, de a, system, a System Settings pont ugyanúgy néz ki. Igen, igen, igen, igen, abszolút. De hogy az egy viszonylag használható felület, vagy csak én szoktam, meg ezt nem tudom. Ez a Stockholm-szindróma, de szerintem az a szörnyű benne, hogy én is eltalálnék azon bárhová. Nem, nem a MQSX-et akarom védeni, a windows akarom megérteni, vagy megismerni. Mert én valahogy azt várnám, hogy legyen valami ilyen, ilyen nagyobb ugrás, tehát, hogy valami történjen, ami, ami előre mutat, és ne, mert úgy, én kicsit úgy érzem, de ez egyébként abszolút így érzem a MQSX-nél is, hogy, hogy szebb, lekerekített éleket, új betűtípusokat, kicsit átgondoltam menőrendszert, kb. ilyesmiket kapunk, de nem kapunk egy, egy előrelépést operációs rendszerben, UI szempontból hangsúlyozom, vagy UX szempontból. Tehát azt értem, hogy amikor az operációs rendszeren már majd lehet Android appokat is futtatni, akkor az, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon erős nagy lépés, és nagyon messzire is mutat, de de azt meg ugyanakkor nem látom, hogy bármiben változott volna az, hogy, hogy a nagyobb rendszerek szerint hogyan kell egy laptopot használni az elmúlt 15 évben. Lehet, hogy 20. Értem, értem, hogy mit akarsz, és arra is van egy ötletem, hogy ez miért, miért rossz ötlet. Mármint az, hogy legalában. már Mármint a, már mint a nagy, nagy ugrásnak az elvárása. Aha, miért? Mert ezeket, az, ezeket a gépeket az emberek egyébként munkára használják. Tehát, hogy tudsz egy olyan frissítést kinyomni, ami egy picit új, itt-ott kényelmesebb, jobban fog működni, viszont nem kell újra tanulni mindent, mert hogy a en lefelé görgetve, lefelé van, felfelé görgetve, felfelé van. Ezért ezt láttuk már megváltozni. Akkor, <gül> akkor bele tudnak ebbe, ebbe szokni, felrakják, stb. És nem el ellen, ellenállást. De ebben ha, teljesen igazad Ha megváltoztatod akkor. Ott, ott minden borul, és a Windows-t azt nagy cégek használják. Nyilván, nyilván nagyon komoly feladat úgy, úgy maradni, hogy használható legyél akkor is, amikor újítást érkezett, de hát azért a másik oldalán ennek az állításnak ott van az, hogy tudom is én, amit én láttam saját szememmel, hogy Magyarországon könyvelő programot nagyon-nagyon nehezen váltottak, és már... Tíz éve volt grafikus felület Windows, amikor még mindig egy doszablakban használtak könyvelő programokat a könyvelő cégek, mert nem akartak váltani, nem akarták megtanulni az újat, és tehát azért valahol van egy határ, ahol el kell engedni. Szerintem van is egy ilyen hírünk, ami, a, ami kb. arról szól, hogy a régi kindle egy idő után, vagy nem sokára nem fogják látni a netet, mert a bennük levő 3G technológiát már nem támogatják a az amerikai szolgáltatók, és így azok, amelyekben nincs wifi azok lényegében nem fognak tudni új online elérhető könyvekhez, vagy az Amazon Store-hoz hozzájutni. Igen, viszont amikor azokat a kindlöket kiadták, akkor szerintem nagyjából 2006-ot írtunk. Igen, igen. Tehát az, hogy valami 15 éven keresztül támogatott volt, az egy, kalap le az Amazon előtt, egy szép hosszú idő. Ja, nem, nem is cinkelni akarom, tehát pont ezt mondom. Én sem azt azért a... raktam be, hogy ez egy természetesen elmúlás egy funkciónak, azóta elterjedt a mobilnet, és mindenki le tud tölteni egyébként bármit az Amazonra, mert ha másnyom, amikor felcsattintom a hotspotot a, hot a telefonomon, és addig csatlakozik ahhoz az olvasóm. E, ugye itt azok az olvasók vannak bajban, a ki, amikben nincsen wifi támogatás, de a 3G benne van. Volt ilyen időszak a életében, mert ugye azt nem tudod felcsattintani. Igen, tehát ezek azt, a 15 éves készülékek. Igen, igen, de azt, izére, tudod, azt is kábelen keresztül azért meg tud oldani, gondolom valahogy. Mm, egyébként volani. van, egy ilyen kintől a polcomon csak az a baj, hogy hú, még az origóban dolgoztam, hogy 2013-ban eltörtem a kijelzőjét, és úgy voltam vele, hogy a régi harcostársat nem dobom ki. Ennek a könyvnek addig a hely a polcomon, amíg világ a világ. Ugyanakkor egy szegény már nem használható, tehát vettem én másikat azóta azt használom. Igen, igen, értelek. Na de vissza a Windows 11-hez, szóval, hogy hogy azt mondod, hogy uh, nyilván nem lehet egy nagy lépést meglépni, nem sok kis lépésben kell fejlődni. És, de valahogy én eddig úgy éreztem a Windowsnál, tényleg aztán lehet, hogy ez csak egy ostoba uh, előítélet, hogy, hogy a lényeges dolgokban, tehát amivel követni kellene a világot, abban olyan félmegoldások születtek. Az, hogy tudom én, uh, egyre több olyan eszköz van, aminek érintő képernyője van, akkor is a laptop, vagy tabletekről beszélünk. Erre a Windows 10 nincsen felkészülve. Az, hogy tudom is én, egy App Store-ból kell már beszerezni a programokat, vagy lehet, nem pedig a minden szoftvergyártónak a saját webhelyéről töltjük le az egzét, és indítjuk el az exe t az valahogy, az valahogy nem lett kiszolgálva, és a Windows App Store, már így hívják... A Windows Storenak hívják, az egy hogy ismény, szomorú szarhely volt eddig is, most igen. majd kiderül, hogy milyen lesz. Ugyanakkor azt az App Store modellt, amit az Apple-be vezetett, annak nagyon örülök, hogy, jó, hogy nincsen a Windows-on. Hát most ez mindegy csak a, nem, de jó, igen, de hogy azt mondom, hogy a, most csak UI szempontból, vagy UX szempontból beszélek, hogy a, a, a Windows Store lényegében a használhatatlanság határain táncol ilyen érthetetlen furcsa a zsák utcákkal van teli, és ugyanakkor meg nincs semmi. Na mindegy, nem, nem szidom, mert mindenki ismeri, és szerintem kevesen a rajongói. És hogy tök fura, hogy ezt itt soha nem rakták rendbe, vagy ez soha nem volt elég fontos. Itt én megint bejön az, hogy kihasználja. Tehát, hogy ha fogsz egy meket, akkor annak az a, az a use kéze hogy egyik kezedben az ereddel, a másik kezedben egy pumpkin spice lattéval, a sarki asztalt próbálod meg elfoglalni, és ott uh, gyorsan Malajziából az Tanácsat tanácsot uh, New Yorkba, amiben egy hónapon keresztül nézed a Strandrub labdázó indiai lányokat. Uh, Közhelyesebben nem sikerül, de biztos lehetne még beleépíteni dolgokat. Igen, ez kicsit így azért talán kirekesztő ez a, ez a templét. Ugyanakkor hm. ebben a templétben nem lesz egy másik, egy, egy windows laptop. Amire igaz. január 1 27 óra 48 perc, akkor feltelepül kötelezően a céges képernyővédő, és a új zertifikétek, és másnap reggel a beérkező hangják nyomják tovább a, nem tudom én, a könyvelést, vagy a akármit, a, Igen, a sapot. Értelek, értelek, bár az... nem tudom, hogy ez hogy van, hogy ilyen gruppolicy is nagy környezetben a megkeket lehet -e használni? Azt gyanítom, hogy talán lehet. De amikor legutoljára ezzel próbálkoztam, akkor két munkahelyel ezelőtt voltam, és mindig a hajuk az égnek által rendszerkeznek, majd közölték, hogy ezt nem lehet csinálni. De ez hát, tényleg nagyon régen volt. Igen, ezt nem tudjuk, hogy most hogy van, de azt gyanítanám, hogy azért ezt megugrott az Apple is, hiszen nyilván elvárás. Azért vannak olyan országok, ahol nagyon sok Apple számítógépet használnak, vagy eszközt. Na mindegy, de hogy, hogy, hogy valahogy oda akarok kiukadni, hogy minthogy mint ez nem lenne kiszolgálva a változás jól, és hogy igenis lehetnek olyan juzkézek, amikor pedig erre szükség lehet. Még az olyan Apple ökoszisztémába apránként szóló családoknál és mint a miénk. Itt is van Windows laptop, nem is egy példa, mert mondjuk az iskolában elvárás az érintőképernyős laptop használata, hogy azon szerkesztették a köröket és az egyenlőszárú háromszögeket. Hát erre idéznék egy bacsony-mekes pletykát, ami szerint ez hamarosan érkezik az érintő képegyős ipod Ez egy elég szakállas plegyka, mármint hogy elég régóta plegykálják, de csak nem akar megérkezni. Hát az a baj, hogy az lehet, a leplokárral hozzák. Le, ja, szuper. Szóval, hogy nyilván érkezik, de ez most ugye esetünkben mindegy, hiszen olyan árkategóriában lesz, ami az előbb említett családban az az, ami nem merül fel, mint opció gyereklaptopnak. Zárul. Se. De hogy... Szóval csak azt mondom, hogy van, van olyan helyzet, amikor az én Pumpkin mellé is le kell tenni egy Windowsos laptopot. És azzal kezdeni valamit. Ne tereljük el a szót. Azt kérdeztem, hogy a Windows 11 megváltozott-e valamiben olyan újabb szerülete vagy sem, Újabb lehet, és tudod. jobb. Uh, mivel még Beta csatornában már ezért senkinek nem mondom, hogy most azonnal rakja fel ezt a hozzámasoló emberteknek tartják fent. Uh -huh. És mától Béta tegnapig még izében volt, még Béta előtti developerben én akkor raktam fel. De szép lesz ez. Tehát nem, nem rontották el. Ami nagyon nagy szó, mert hogy a Windows 7 az nagyon jó volt, a 8 az teljesen szétcsúszott, tíz az jó volt, és akkor most ebben egy rossznak kéne jönnie, de nem. Sikerült megtörniük egy egyenlőre a sarzatot, és ez sem rossz. Úgy legyen, örülök, hogyha így van. Te én nem vágyom arra, hogy ilyen operációs rendszer érdekes legyen. Vagy, vagy felzaklaszom, hogy elgondolkodjon, hogyha hát simán kiszolgálja azt, hogy dolgozom, engem már megvett. Hát csak is, csak is ezt várjuk el tőle. De szerintem én itt már sokat panaszkodtam arra, hogy akárhányszor Windows rendszerrel van egy kicsit is mélyebb kapcsolatom, akkor ott belefutok arra, hogy rendszeresen olyan üzeneteket kapok, amiket egyáltalán nem tudok értelmezni. Tehát ami egyszerűen nem emberül van írva. És ez viszont azért ez egy nagyon fájdalmas pillanat. Tehát, amikor Nyilván amikor el kell indítani egy programot, meg amikor be kell kapcsolni a wi t vagy ki kell kapcsolni a Wi-Fi-t, akkor jók vagyunk. De amikor egyszer csak eltűnik a Wi-Fi, és valahogy el kell navigálni magam odáig, hogy nem is tudom újraindítani ezt a szolgáltatást a rendszeren belül, akkor hirtelen egy, egy, egy, tükör, egy tükörvilágba kerülök, ahol minden másképp van, és más nyelven beszélnek az emberek velem, és végtelen rosszul érzem magam, pedig úgy érzem közben, hogy én amúgy értenék ehhez az IT birizgáláshoz, de itt nem. De vagyunk ezt meg tudna csinálni egy megges sorban, ahol szintén, tehát ott nem szokott eltűnni, mert ezek a részei viszonylag jól meg vannak írva? <haz> Mekes parancsort használok, de úgy, hogy hogy mit kell csinálnom. Tehát windows Windowson is pont ugyanez van. van. Hát igen, de egyébként szóval arra, most konkrétan arra utaltam, hogy a Windows folyamatosan beszélget velem, ahogy a meg is. Tehát kapok üzeneteket, hol pop-upokban, hol beállítások alá odaírva. És konkrétan ezek a szövegekről érzem azt, hogy nem emberek írták, hanem egy viszonylag narrow AI. És egyébként a mac ez nincsen, tehát a megszövegeit a sokkal inkább értem. Uh -huh. Ed, pusztán ennyit, tehát ö, nem, amikor, amikor terminál ablakot kell nyitni a, a mac akkor akkor azonnal webes segítséghez fordulok. Tegnapos Linux élményem volt, a Mixcloud-ról kellett volna leszedni egy műsort, mert ö, egyrészt érdekel, másrészt fel akartam patintani a telefonomra, a harmadrészt meg ez legyen meg, ne, ne várjak arra, hogy töröljék, vagy megszűnik a műsor, és eltűnik minden a fenébe webes szolgáltatásokban, ahogy öregszem, úgy bízom egyre kevésbé, mert mert, mert izé, elévül egy és eltűnik egy podcast. Ilyen is volt már. Na is erre van egy tök jó eszköz. Írta hozzá egy másik csapat egy grafikus felületet, egy leírásból pedig megtaláltam azt, hogy, hogy fel kell még egy konverter szoftvert pakolni hozzá, de szintén tök szabványeszköz, egy ffmpeg-et meg egy avkonvot kellett volna. Hát mondom, ez még a hülye is összerakja, majd lefekvés előtt én is megcsinálom. Ez így is történt, mindent felpakoltam meg föl a helyekre, elindítom, egy csak jön a hibaüzenet üzenet megint. Összebarátkoztatom, megmutatom egymásnak, hogy mihol található, meg, megpróbálom letölteni a kis műsort, semmi nem történik, hibaüzenet. üzenet. Rákeresek a hiba üzenetre, semmi hasznos. Uh -huh. És akkor itt jön az, hogy megnyitom a kis dobozas izé dobozos kiadom azt a három parancsot, hogy ezt a csomagot, a letöltő programot, azt a csomagot, a konvertert, lesz szíves felrakni, újraindít, köszi szépen, kiadtam neki, a törzs le ezt, és szólt, hogy oké. Okay. <gül> és jó, akkor ezzel nem fogom magamat szívatni az open source verziónak a Windows-os amit elő 2018-ba fordítottuk utoljára le, az nem jó, vagy nem találja magát, vagy engem tulajdonképpen nem érdekel, a fórumokban semmi nem volt. Viszont ez a kis beépített Ubuntu, amit most már izé két kattintással fel lehet rakni, ez annyira hasznos mindig? Értelek. Ilyen előleményem nekem is van azért persze a, a mac -en. Talán annyi könnyebbség például a legutóbbi élményem, hogy, hogy amikor feltettem a legújabb frissítését az operációs rendszernek, akkor eltűnt a Google Drive szinkronizáló szoftvernek a működő képessége, és akkor próbáltam újra telepíteni, eleve kiderült, hogy a Google Drive-nak kétféle szinkronizálója van, egy a magánembereknek, egy a cégeknek, vagy hát szóval a céges előfizetőknek, ez két máshogy hívott, más funkciókat tudó, nehezen összehasonlítható program. Nem tudtam megállapítani, nekem melyik van, azt kiderítettem közben hírekből, hogy azt hiszem szeptembertől ezt a kettőt összehozza végre a Google, és nem lesz kettő, hanem egyféle lesz, és akkor már nem lesz szombolnyogult ezt érteni de hogy mit kéne csinálni, az nem derült ki, úgyhogy aztán végül ah, persze rákerestem, hogy van-e megoldása a problémámra, és természetesen az első weboldalon ott volt a leírás, hogy mit kell csinálni, azt csináltam, és megjavult. Tehát ilyen szempontból egy kicsit egyszerűbb a helyzet, meg ugye végül is egy Linux-ról beszélünk, fancy betűtípusokkal a tetején. Unix. a hát, amikor legutóban csekkeltem, igen. akkor BSD volt az alapja, valamikor az ősidőkben 21 évvel ezelőtt. Igen, de azért azt gondolom, hogy már a, viszonylag csak a, a DNS-vizsgáltal lehet megállapítani a rokonsági fokot, de ez már egy önálló rendszer. Abszolút, de az a, a jó, kis user Userlandot az egy jó dolog. Mm. Szóval volt megoldás, de ehhez a megoldáshoz igen parancsorba kellett gépelni teljesen értetetlen szavakat. Arra egyébként rájövök, hogy, hogy a, a, a macOS parancsorába írott parancsok azok valahogy Hát nem is tudom, kicsit olyanok, mint az IKEA bútorok nevei, hogy mintha teljesen véletlenszerűen kapták volna a nevüket, és hogy az a parancs az egyáltalán nem. Mit tudom én, egy fájnak a, az időbélyegét már, mint hogy mikor kreálták, mikor modifikálták, azt a touch parancsal kell megváltoztatni. Ezt persze megtartom, Értem, hogy megérintem azt a fájlt, de hogy így? Ó, oh, és amikor hálózati rendszeren keresel egy másik felhasználót, és az a fingerparancs. Ja, igen, igen, igen, igen. Jó, szóval, hogy ott is vannak furcsaságok. Szerintem kidumáltuk az oprendszer barátainkat, és még egy csomó jópofa hírekkel időt szakítanunk, most kivételesen ilyen, hát kicsit olyan kütyüsebb az adásunk, vagy hát a fellelt hírek, amiket hoztál. Jó, és kezdem is akkor a, a, a, a hősök rovatunkat megnyitva. Vannak emberek, akik egy, akik, hát, nem is egy több uh, GM EV1-es autót próbálnak uh, életben tartani, illetve felújítani abban az állapotban, hogy ez működjön. Mit kell tudni a GM EV1-ről? Na ezt akartam mondani, ez a General motors az a 96 és 99 között bérelhető villanyautója volt, amiben a, az energiaforrás még egy úlomaksi volt. Nem lehetett oh. megvenni. A kísérlet végén a GM bezúzta, hát majdnem az összeset. Amit nem zúzott be, azt odaadták különböző múzomoknak úgy, hogy a hajtásláncot kivették belőle, tehát éppen maradt elfben nincsen. Gyakorlatban talán a Jay Leno garázsának a YouTube-ján egyszer bemutattak egy olyat, ami valami hírességé volt, és lehet, hogy gurul ö, saját elejéből, és hogy bár csak kétszemélyes volt, nem volt teljesen jó, de úgy általában véve én azt olvastam róla, hogy szerették a gazdái. És nem azt bizonyította vele a GM, hogy hát elektromos autót még nem lehet csinálni, hanem azt, hogy, hogy itt van egy teljesen új termékosztály: a kis ingázásra használható villanyautó, amit tulajdonképpen a tulajdonosok megkedveltek, és egy ős ős villanyautó. Nagyon izgalmas, eleve van egy ilyen furcsa forma, formálja neki egy hát nem tudom, egy cápának is egy űrhajónak kereszteződése valahol valamilyen furcsa buliban. belül jól, jól néz igen. igen ah És akkor ezt most megpróbálják járóképesé tenni? Vagy hát szóra. ez évek óta épül. Ez a csapat a, a Zsalapnikon tűnt fel egyébként a hír, hogy valaki hamisított egy, egy hírt, és az újságíró utána ment, hogy tényleg ezt akarják eladni, és aztán beazonosított, hogy ez melyik kocsi. Ez a Beata ev egy nevű az EV1-es körökben beálltaként ismert darab, és aztán felvette a kapcsolat ezzel a bandával, és mondták, hogy 50 különböző autónak a maradványaiból áll Momentán a kocsi, ez az összes létező variációból volt már akat, és van még egy-két dolog, amit keresnek, de már úgy, úgy számolnak, hogy ilyen 80%-ban készen az hamarosan gurulni fog. Hát nem nem gyufaszálakból a parlamentet építeni fel az sokkal egyszerűbb feladat. <hállal> Engem Kicsit a távolról is, de csak Karottának a projektjére emlékeztet, amit a Totálkárban is lehet követni, ugye? Azt, azt tudom, hogy a, a tévéműsorukban, amit talán viaszatom meg azt nem tudom igazán. Viaszat szóval, hagyott talán, meg, meg a saját YouTube-ján is fent van a galaktikus gründolás. És a projekt maga az az, hogy, hogy egy Grétának becézett Porsche 912-es, ugye? Igen. Azt kibeleztek és beletesznek sító meghajtást, vagy hajtásláncot, ugyanakkor azt hiszem meghagyták a váltót is, tehát hogy valahogy olyan, olyan vezethetővé akarják tenni, villanyautósítani akarják a 912-es Porsét. Most épp, ha jól hiszem, ott tartunk, hogy már saját lábán elment a műhelyből valami kiállítás, vagy Ilyen autós a az és aztán vissza is ment az autó. Szóval úgy tűnik, hogy közel a győzelem, és őrült menő az egész. Más persze egy kicsit egy retró sportautót villanyautósítani, és megint más egy egykor ős elektromos autót újra működőképessé tenni. Igen, ezt a projektet nagyon nem szerettem az elején. Aztán, amikor így beleolvastam magamat, és hogy egyrészt ez egy kuka autó volt, amiatt lehetett hogy is Porséhoz képest viszonylag olcsóan megszerezni, hogy kiégett belőle a motorhától, ami általában nem aztán egy autónak, és, és ennek ennél úgy újították fel, hogy ezt vissza lehetne építeni egyébként benzinmotorossá, hogyha bárki ilyet akarnak csinálni, és egy, egy tök szép, teljesen őrült projekt lett belőle. Ládaságon az a 912-es, ezért a, a hogy mondjam, szegény ember Porsé volt ott, és akkor nem a a hathengeres motorban volt benne, ami a 911 esben hanem hanem egy kis négyhengeres boxer, ami azt hiszem, oh, hogy a Volkswagen le. Transporter-ből lehet ismerős. Aha. De tömeg Porsche. Bizony. Na jól van, viszont úgy látom, hogy találtál egy sokkal nagyobb készüléket is, ami viszont megmozgatta a fantáziádat, és ha azt írtad, hogy ilyet kérsz karácsonyra, de kell hozzá, szerezzél egy tengert is. De <hül> Minden rendes magyar jövőkép úgy kezdődik, hogy kiverekedjük magunkból a tengerig. <gül> Veszélyes <gül> itt Jó. a földön, tudod. Nulladik lépést legyen tengerünk, utána a következő első lépés. Rakjunk rá egy árapa-erőművet. Árapály erőmű Az, hogy az árapa úgy néz ki, mint egy nagyon modern csatahajó egy animéből. az élvállad a szexiséghez. De alapvetően tényleg annyi, hogy az az útjából ad a egy propellert, amit akkor is forgat a víz, amikor kifelé áramlik, meg akkor is, amikor befelé. És ezzel egyébként egyrészt a parton egy hidrogén elektrolizáló generátor cuccot csinál, ami azt vizet bont, uh -huh. és abból lesz oxigén és hidrogén. Illetve kiszolgál, hú, pedig megnéztem, nekem 2000 háztartásra émülik. Viszonylag sokat, tehát egy elég nagy hatásfokkal dolgozó erőmű, én úgy emlékszem már, minthogy sok áramot termelna. Ilyen egyszerű tulajdonképpen, vagy azt mondhatjuk, hogy ilyen egyszerű? Igen, 2000 15 évre, aztán majd meglátjuk, hogy valójában meddig tart ez a cucc. Ha sikerült esetleg úgy megépíteni, ahogy a NASA szokta megépíteni robotjait, akkor lehet az még több is. Igen, és hát elképesztően menőül néz ki a dolog. Tényleg olyan, nekem valamilyen űrhajó, mármint ilyen csata, űrrepülőgép jut eszembe róla, bár annak nincsenek propellere, ennek meg van két hatalmas... Csavarja, vagy nem hajó csavarja, mondjuk. Igen, én nagyon drukkolok annak, hogy ez működjön. Eleve azért, mert az árapály egy, egy tökéletesen elcseszhetetlen dolog, az tényleg mindig történik. Hát, vagy hogyha az elcsesződik, akkor az lesz a legkisebb bajunk, hát, hogy ez nem működik. Igen, sokkal nagyobb bajunk van, hogy annyira vesztünk a holdal, hogy a dolog. Igen. Akkor lássuk, hogy ne az árapály megszűnésével, a problémák, bár egyébként azt hiszem komoly lenne az is. Ennek egyszer utána kéne olvasni. Mi lenne, ha nem lenne hold? Azt szemozva az nagyon-nagyon nagy baj lenne. Tehát kihalnának az állatok meg az emberek is egy idő után. Mm -hmm. Valahogy ott annyira hozzá. Rá vagyunk állva erre a ciklusra. Na jól van, akkor már áramod, áramod lesz, hogyha lesz tengered. Ez jó hír. Már persze csak akkor, hogyha valakitől kapsz karácsonyra egy ilyen hárapályerőművet. Én megígérem, hogy amint elértem a tengerhez szólok. Csak hogy tudjátok, hogy melyik karácsonyra kell... Én sokkal kisebb tárgyal is beérem. Hát pontosabban te javasoltad, hogy vágyjak egy olyan fülbedugható fülhallgatóra, ami mostanában némi hype-ot kapott. Nem, hát ezt te korábban egy már szeretted azért. Hát szerettem a, a céget, igen, ez a Nothing nevű cég, amit a, a OnePlus-nak az egyik kiugrot vezetője alapított, ugye? És hát lényegében azt mondta, hogy olyan unalmas a elektronikának a dizájn, mármint a szórakoztató elektronikának a dizájn nyelve, és ő szeretne egy olyan vállalatot, ami ilyen alapeszközöket gyárt, mármint alap elektronikai eszközöket, fülhallgatót, telefont, laptopot, gondolom, ilyesmit, de lehet, hogy csak kiegészítőket erre most nem esküszöm meg, de egy ilyen egységes és izgalmas dizájn nyelvet fog használni, meg egyébként még fenntartható és lesz meg olcsó, meg ilyesmi. Alapvetően Design projekt Adjunk jó dizájnt a tárgyunk. Na, és ők előjöttek az első konkrét sorozatgyártott tárgyukkal, amit ír van,nak hívnak, egy True Wireless fülhallgató. Félfülű embereknek. Nem, mert két, kettő van belőle. Lehet, lehet, két félfülű embernek, de ír van az... Jaj, jaj, jaj. jaj. Pardon. Oké, okay, értelek. Szóval, hogy tud mindent, Active Noise Cancellation van benne, nem szó, szóval rosszul, és van egy átlátszó dizájnja, mármint, hogy egy részben átlátszó, a maga a fülbe dugható egység, amiben így látni az elektronikát, másrészt a töltődoboza is átlátszó, nagyon jól néz ki, én azt mondom, amennyire kiderült ez a tesztből, ez, ez, ez tudja kb. hogy nagyon jól néz ki, mert egyébként 99 dollárt lehet most megvenni, ami viszonylag alacsony ár egy ilyen minden tudó fülhallgatóért, cserébe még kicsit bagos, meg nem sikerült olyan nagyon-nagyon jól az active noise cancellation. Igen, ez szépnek szép de egyébként. Meg kicsit még azért eldobálja olykor a kapcsolatot, meg nem működik rajta az Android fast pairing. De arról, de azt is írja a tesztelő, hogy csak amíg ő használta több filmvel frissítés is érkezett, biztos majd ezeket többé-kevésbé ki fogják javítani. Aha, tehát Nekem az jutott eszembe, hogy ezt a funkciókészletet az én kedvenc márkám, hát ez talán egy nagyon erős kilenc, de a márka, akiktől szoktam függalgatót vásárolni, az IRFAN, azt nem 99 dollárért, hanem 59-99-ért adja mindenféle akció nélkül. De hogy, de hogy magát az eredeti koncepciót, tehát hogy egy, egy ilyen izgalmas formanyelvet megvalósítani, és ebben mindenféle dolgokat legyártani, amik egyébként működnek is, meg sokat is tudnak, még nem is iszonyú drágák. Ezt a koncepciót minden elemében szeretem, és igazándiból azt a tárgy szeretem benne leginkább. Azt hozza ez a füles. Éh, én kétfelé vetelkedek azért a lelkemben, ez ügyben. Szépnek szép, transzparens műanyagból készült kütyűt nekem nem nehéz eladni. Mondjuk agyba dolgos füles, viszont igen, azt nem vagyok olyan dolgó használni, kiesik a fülömből meg egyébként is nem nekem való az. Ráadásul volt utalásabban a tesztben arról is, hogy, hogy a hangképe az a, a jó, de nem az a zene, vagy nem az a zenéhez van, amit én hallgatok. És a héten kipróbáltam egyébként a, a spárpontgyűjtős GBL típusú fülhallgatót, is, ami pont ugyanaz nem szó rosszul egyébként, de... Tökéletesen hallom benne azt, hogy hol van belerakom még az a plusz basszus, hogy vigyörögjön az ember, amikor berakja az, az, az EDM-et rajta. Igen, igen, igen. Ez a JBL-nél amúgy is, hogy mindig hallatszik egy kicsit túl, túl sok basszus. Igen. Na és a másik meg, hogy ezek, ezek azok kütyük, a, a True lesz agyba dugós fülesek, amiket tipikusan kidobásra gyártanak. És ez mindig zavar egy kicsit. Na. És értem, hogy ebben a méretben nem lehet belerakni már egy nagyon kicsi csavart sem, de tényleg te újrahasznosítatatlan, tehát, hogy ezzel aztán tényleg semmit nem lehet csinálni. Ezt a kritikát elfogadom, de hát te magad mondtad, hogy ezt azért nehéz máshogy csinálni, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy lehetne. A ugyanakkor meg a magára az eszközre, tehát a, a fülbedughatós, pici, okos fülhallgatóra meg szükség van. Szerintem rohadt jó. Én imádom azt, hogy nincsenek kábelek, nem akadályoznak egy csomó mindenben. Úgyhogy én ezért mellette érvelnék, és ez engem nagyon vonz, mindig is nagyon vonzott, és, és most is ennek a cuccnak a számlájára írom, hogy már mint a pozitív oszlopba, hogy, hogy nem kérnek el 300 dollárt egy fülesért, ahogy az Apple elkér, és az az April füles természetesen nagyon jó, minden szempontból nagyon jó, de, de nem, nem, nem értelmezhető az ára nekem legalábbis, nem a Abszolút értékben vett drágossága, hanem az árérték aránya miatt. Te, egyrészt az Apple az, a héten jött ki a pénzügyi jelentésük, én kb. egy dolgot olvastam ki az erről szóló írekből, hogy az Apple bármiért bármennyit elkérhet. Igen. Tehát, hogy a szolgáltásokon van azt hiszem egy 70%-os árrésük, a fizikai termékkel meg csak egy ilyen 36% vagy hogy, tehát tulajdonképpen tök mint egy zacskos kutyaszart is el tudod nézze dollár dollárért. És másnap tesz lesz róla a YouTube-on. Egyáltalán nincs is semmi bajom, hiszen amíg ezt megveszik, addig ez rendben van, sőt még olyat is mellé tudok tenni, hogy azért egy csomó Apple eszközre igaz az, hogy drága? Nagyon. Használható? Teljesen. És azért ez igaz a füleseire is, hogy abszolút használható és nagyon-nagyon sok ilyen, e, ilyen napi, kényelmetlen vekengéstől szabadít meg, ami összességében egyébként hát ebben megszoktunk egyezni. Ez úgy rombolja az életminőséget, hogyha e, ezek ugyan nagyon first world problémák, hogy milyen gyakran dobja el a Bluetooth kapcsolatot a függalgató, de hogyha egyébként ezzel találkozol nap, mint nap, akkor, akkor a sok bosszúságot tud okozni a te és hiába van az, hogy Afrikában megéheznek a gyerekek, neked ezzel kell megküzdeni, ezzel a stresszfaktorral, hogy megint szaggat a füles. Nyilván teljesen egyetértek az első világ felső 10%-ával együtt érzek, és... Te még azt is kimerem mondani, bátorált tett ez a három köcsöre, amit megittam adás közben, hogy osztoznék is a sorsukban. <gül> tehát, egy sújtja őket ez a gyönyörű kurva élet, de azt mondom, hogy ha, ha együtt csináljuk, akkor könnyebb elviselni a nehézségeket. Na, ugye. Szám lesz következő. <gül> Jó, szóval, hogy ebben a privilegizált csoportban sokat tud számítani, hogyha egy elektronik eszköz, elektronikai eszköz, amit használunk, minnyáján az működik. Vagy kiszámíthatatlan, és hol működik, volna. nem. Tudod, mi volt egyébként az első ilyen? Nem elektronikai eszköz, hanem ez a... Ö, erre az ERF készletre felépített egyébként personal branding. Hát, vagy tényleg így jel a dolog. Amikor egyszer egy videóban, vagy, vagy újságcikkben talán kijött az, hogy Mark -nek, nem nek 42 darab ugyanolyan szürke pulóvere van, hogy ne fáradjon el a döntésben. És az, akkor ez a döntési fáradtság eleve egy nagyon népszerű elmélet volt. Ö, de az már akkor is vicces volt a Standi persze azóta történtek fényében. Tulajdonképpen még szórakoztatóbb dolog. De úgy volt, hogy ne fáradjon el, vagy úgy, hogy ne fárassza magát ezzel a felesleges döntéssel? Hát, hogy egy felsővezető egy nap csak x darab döntést hozhat meg, és akkor ne égessük el, hogy a zöld vagy a kék pulóvert vegye fel. Aha, aha, aha. Igen, így már egyel, egyel tisztább. Más ilyenkor azt csinálj, hogy a szárító kötélen levő következőt veszi le, de lehet, hát, hogy nem telik teljesen értek egyet el, egyébként, kötélre. hogy ez ugyanaz. Nem akarok a Zuckerberg pólóival foglalkozni különösebben. E, azt én inkább odaértettem, mint ahova a Soylentet, meg a hasonló ilyen étkezés helyettesítő izéket, hogy, hogy a fontos dolgok elől elopjuk az időt a nem fontos dolgokkal. De, de mondom, nem ez a, nem, nem ez a szempont vezérrel, amikor azt mondom, hogy viszont az, hogyha használunk valamit nap, mint nap, legyen ez laptop, legyen ez fülhallgató, és az nem az szerint működik, ahogy működnie kéne, mármint, hogy ahogy tervezzük azt használni, akkor ez egy folyamatos stresszfaktor, és ezen nem segít az, hogy másoknak sokkal rosszabb, mert nekem ez a rossz, és ez a folyamatos stresszfaktor, és mint ilyen egyébként Tök jó lenne kiküszöbölni, és hogyha ezt egy drága Apple eszközzel megtehetem, akkor értem, hogy sokan miért mondják azt, hogy megfizetem azt a nagyon drága eszközt, hogyha ez végre az a zacskóba csomagolt kutyaszár, amire nekem mindig is pontosan szükségem volt a napi életem szmúszabb tételéhez. Igen, igen, igen, de nem, nem vitatnám el az Apple termékek létjogosultságát. Azt, hogy a piacot nekünk kollektíve, mint a vásárlók, és mint cégek. És itt azt hiszem, a cégnek azért egy pizit nagyobb falat jut a problémakörből, vagy a, a felelősségből mindenképpen. Sikert úgy kialakítani, hogy van 40 darab gyártónk, aki a zacskós kutyaszart árul, és van egy, aki pedig közé csempészett egy kis fekete erdei sonkát is. Uh -huh. Ez felvett, felvett kérdéseket például, hogy alakult úgy, hogy van 40 darab zacskós kutyaszart gyártó cégünk érdekes egyébként, hogy nekem erről nincsen tapasztalatom, hogy és azért nem vagyok biztos abban, amit állatok, de valami azt gondolnám, hogy a, a nagyobb márkáknak a, a top terméke egy adott kategóriában az körülbelül ugyanolyan jól működnek. Tehát azt szerintem nincsen, hogy a Samsung Galaxy Buds Plus az így eldobálja a kapcsolatot, vagy nem szól jól, vagy kényelmetlen a nyújája. Ha nem azt gondolnám, hogy ez meg van csinálva, csak az annyiba is kerül egyébként, mint, a, mint az Apple Apple, megfelelő terméke, vagy egy idő után már megérkezik arra a szintre. És most, hogy az Apple végre kihozott egy iszonyú drága fejhallgatót, most majd biztos, a többiek is fognak hozni hasonlóan nagyon drága fejhallgatót. 100 000 forintért jó fejhallgatót venni, és az sem volt mágiája. De ez azt hiszem nem 100, hanem több. És ahhoz képest még nem egy high-end felhallgató csak egy jól szóló fejhallgató. Szinte lényegtelen, tehát egy, egy olyat, amivel úgy általában, mivel elégedett lehetsz. Na jó, igen, igen. igen. Oké, okay, szóval, hogy de azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy van ez a 40 gyártó, és azért az talán nem biztos, hogy igaz, hogy minden 40 gyártó csupa gyárt, hanem, hanem meglepően sok egyébként ezen gyártók középkategóriás termékei között a, hát az, ami, ami bőven megérdemli a kritikát. Vagy ami átgondolatlan, vagy ami tényleg láthatólag egy rövid termékfejlesztésnek az eredménye, és eleve úgy van piacra dobva, hogy mindenki tudja, hogy há, ez... Úgyis csak egy köztes állomás, majd egy következő változat, az, az fontosabb lesz, azt majd jobban megcsináljuk. Ez teljesen a, a, a szórakoztató elektronikai informatikai iparnak a sajátja egyébként, én azt érzem. Tehát, hogy vegyünk egy távoli és rendkívül igazságtalan példát, mert szeretem a távoli és rendkívül igazságtalan példákat. De hogyha a vízvetékszerelő eltávozik lakásodból este azzal, hogy hát a lyuk az már ott van, a fajanszot majd egy következő verzióval szereljük, vagy addig tessen szívesen pontosan célozni. Akkor nyilván utána szaladsz, és egy kerítés létszel veled a sarkon. Én úgy hallom, hogy mostanában ez napi probléma egyébként. Tehát átvették ezt a modellt. Ha nem is pont így, de úgy, hogy megcsináltam, aztán kiderült, hogy nem csinálta meg, meg hogy is értenek hozzá, és tehát a megcsinálás az egy ilyen igazi barkács Történet. De a több ismerősöm ragadt bele egyébként hasonló helyzetbe, és amikor megkérdeztem azt, hogy né, és akkor mit mond a szerződés? Perelni fogsz? Szerződés? Milyen szerződés? Persze. Igen, és akkor így csendesen elnézést kérek, és keressek egy olyan helyet, ahol nem lát és elmegyek oda röhögni, mert ezzel a szituációval semmi más nem lehet csinálni, sajnos. Tehát ha nem kötöttél szerződést, akkor, akkor nem vagy védve. Az, az nagyon fontos addendum, hogy Magyarországon, ha kötöttél szerződést, akkor sehogy védve, legalábbis az építőiparban, teljesen fölösleges, csak egy árdrágító tényezőnve, semmire sem mész. Nekem van olyan baráti pár, akik az építkezésüket tökrendesen, szerződéssel, generál kivitelezővel, blablabla blabla, vállalva minden extra költséget, és pontosan ugyanott tartanak, hogy a csávó egyszer csak eltűnt. Egy csomó pénzzel nem megépítve a garást, és nem lehet, nem lehet, mit csinálni. Mm, sajnos nem, ez Magyarországon nem működik, tehát nem, nem lehet igazán, nem érdemes szerződést kötni, amennyire én. Bort szerződéssel a kezedben perelhetsz, és braengedheted a beajtót. Hát igen, egy, egy kiüresített cégre, aminek már nincsen felelősei. Ennek megvan az esélye. Ha nincsen szerződés a kezedben, akkor ezt sem teheted meg, akkor maximum hülyének érezheted magadat. Hát világos, csak azt mondom neked, hogy Magyarországon hétköznapi gyakorlat, hogy nem érdemes szerződéssel a kezedben sem perelni, mert nincs kit, hogy erre van felépítve a rendszer. Tehát ezért mondom, hogy azért fölösleges szerződést kötni, mert ha netántán erre szükség lenne, nem fog sikerülni, garantáltan. Nem ismerünk olyan történeteket, hogy perevitték, és három év múlva visszatért a vállalkozó, és oké, okay, mégiscsak megépítette azt a garást. Ilyen nincs, nem történik. Akkor se, hogyha szerződést kötöttél. Akkor meg minek szerződést kötni? Válaszom van, de nem menjünk bele mélyebben, mert körbe fogjuk járni ugyanazt a fát, mint zimacko és malacka. Igen, igen, igen. Szóval, hogy még az is lehet, hogy a nagygyártók topcuccai azok működnek, de attól még lehet, hogy igazad van, hogy messze jellemzőbb az elektronikára, vagy a szórakoztató elektronikai iparra, hogy rendszeresen jönnek ki félkész termékekkel. Azt meséltem a jó múltkorában, amikor megpróbáltam tv n szoftvert frissíteni? Mm, nem, de nagyon izgalmas a hangzik. Egy úgynevezett offline televízió, de lenéztem, hogy van a szoftver frissítés. Lenéztem a TV hátuljáról a séria számot, rákerestem, letöltöttem a, a Philips oldaláról a szoftvert, felraktam egy pendrive-ra, elindítottam, közölte, hogy nincsen telepítőfajl Na mondom, ez izgalmas. Viszont az észlet, hogy van benne egy pendrive, és aki legenerálná, legenerálná rá a letöltő kódot barátom, generálja a letöltött. Hódott, ez egy index.html file volt, amin <gül> volt egy darab link, amiből bele volt paraméter, ez az összes szoftververzió, meg minden, amit a TV magára gondolt, ez egy tök más verzió volt, mint ami hátul volt írva, ami a Philipsen egy halott oldalra vit, de oh. tekintve, hogy meg tudok hitni egy indexhtml szerkesztőből, és azért kinéztem az adatokat, és rákerestem erre a cégnek a oldalán, itt letöltöttem egy másik verziót, ami teljesen más tévéhez szólt hivatalosan. Gondoltam, hogy ezt fel fog menni. Hát ez sem ment fel, nincsen telepítő Még találtam valami harmadikat, amit fel lehet volna rakni, az sem ment fel a tévére. Úgyhogy most van egy olyan tévéink, aminek nem tudom most már a verziószámát sem, illetve van három különböző eltérő TV tévécsalád és a többi, mint ami rá van írva. Plusz lemondtam arról, hogy frissíteni próbáljam az eszközt. Szórakoztató mm -hmm. elektronikai élményem volt. Igen, ez a, ez a frissítés dolog, ez szórakoztató elektronikában egy teljes ilyen megugorhatatlan akadálynak tűnik, ha az eszköz elmúlt két éves. De úgyhogy biztos, hogy hmm. azt mi, mi mi lehet jobb persze benne. Még egy logikusabb menüt el tudok képzelni, hiszen egy szörnyűség, ami ott működik. Ellenben arra, hogy a rádugott kromkasztat és rándugott tv-boxot kezelje, az tulajdonképpen elég most is. Mindenképpen minden tiszteletem így is azoké a szakembereké, akiknek az a dolga, hogy egy nagy szórakoztató elektronikai gyártónak a több ezer, vagy több tízezer termékvariánsa mindegyikéhez időről időre új frissítést bocsássanak ki, és ezt az egész őrületes káoszt valahogy kézben tartsák. Láthatólag nem sikerül, de nyilván nem úgy van, hogy soha senkinek, hanem hogy... Tragyásig van hibákkal ez a folyamat. Biztos egy-egy tévéhez azért még elérhető egy-egy szoftver frissítés, de hogy ez borzasztó nehéz. Lehet. Vagy én, én el se tudom képzelni, hogy ez milyen iszonyú problémákat vethet föl, vagy milyen szervezési nehézségeket. Igen, és még is hálás vagyok ahhoz, hogy ez az eszköz legalább nem csatlakozik az internethez, mert ha valamiben nem bízok, akkor abban, hogy az a cég, ami egy frissítésnek a kezelését nem tudja lemenedzselni, az első olyan kódot pakolna az eszközre amitől nem, nem rajtsúróznak az egész népi kína a hálózaton belül 3,5 és percen belül. Hát meg ha jobban belegondolok, valójában kicsit túlozod, hát ez mégiscsak egy Excel tábla jön, egy új verzió a tévéből, akkor felírjuk a sorszámát, felírjuk a verziót, felírjuk a, a helyet a Winchester-en, ahol tároljuk a szorszot ehhez a, ehhez a firmwarehez, és aztán Nézzük, hogy jönnek a -e kérések vagy hibajelzések, hogy összegyűjt elég, akkor azt mondjuk a fejlesztő cégnek, hogy a csapatnak, hogy csak a következő héten ezzel kell foglalkoznatok. itt a, a gitabja, itt vannak a kijavítandó itt it, teszteljtek, bocsássátok ki azt a frissítem az Excel-t. Tehát tulajdonképpen ennyi az, amit az előbb még irgalmatlan bonyolultnak le. Hát csak ennél több verzió van. Ugyanitt a héten megnéztem, hogy mire kéne a telefonomat, majd ha egyszer eljön az idejést, én nem megadja magát. Magyarul mik az aktuális Motorola középkategóriás G-s telefonok. És gondoltam, hogy nem a Motorola-nak az oldalára megyek fel, majd ezt is meg fogom később tenni, az egy másik rémálom lesz, hanem simán az alzán, hogy mit lehet kapni. És amikor én vettem már, akkor is volt azt hiszem, hogy 4 alverziója a G8-nak, de akkor még lehet tudni, hogy az egyik az, amiben kisebb aksi van, a másik amiben nagyobb, a harmadik amiben a közepes, de jobb a fényképezőgép kb. Meg van a nagyon drága, amire lehet tollal rajzolgatni, amit az első öt napban fogsz elhagyni, és utána 30% forintért lehet pótolni jellemzően. Most azt dobtak ki -e a keresést. hogy a következő 40 készülékből választatsz. Uh -huh. És különböző számok vannak mögötte, az enyém az a G8-as, most volt G9-es, E6-os és G100-as számuk is köztük. Tehát, hogy vagy Rip Van Winkelként aludtam 100 évet, és, és közben kiadt 92 darab Motorola G-telefon, vagy sikerült úgy összekavarni termékpalettát, hogy nem lehet átlátni? Hát ez e, stratégia szerintem, nem probléma. El sikerült be, én beláttam, hogy legyőztek. Tehát az a cél, hogy ne tudjál könnyen választani, hogy ne racionális döntést hozza, hanem érzelmit. Szóval azt támogatják, azt az amúgy is meglévő szokásunkat, hogy érzelmi döntéseket szoktunk hozni, és ezt az átláthatatlan és összehasonlíthatatlan kínálattal e, Hát lényegében pusztán itt mondanak, hogy el mennyit szánsz erre a kalandra. Ja, ez teljesen jó, volt, akkor megveszem majd a pirosat. Hát, hát igen, ez lesz a vége. Ezt várják hát Nagyon sok mindent levettél a vállamtól, akkor oké, a piros lesz majd egyszer csak. Nagyon, nagyon szép pirosa jó, van. A van, picit ilyen rózsaszínbehajló. Na jól van, van még egy kicsi időnk. Nekem a legkedvencebb kérdésem, amit feltettél itt az adásnaplóban, hogy raknék-e fel egy apot a rendőrségtől, ami jutalom pontokat ad azért, hogyha egy adott útszakaszon a sebességkorlátozást megfelelő módon vezeted az autódat. Te raknál fel? Ne, ez nem vicce, nem. És nem, nem csak azért, mert nem bízok a rendőrségben, amiben egyébként uh, amúgy nem, uh, vagy hogy ne szeretném a adatgyűjtést, nem szeretem, hanem azért sem, mert ez az, az app ez úgy van megtervezve, hogy azzal számol, hogy őt látom vezetés közben. Miközben, ha én beszállok az autóba, Bepattintom a tartójába a telefonomat, akkor azon térkép fog futni. Ez pedig a háttérben kavírnyászik valamit, vagy aktív, vagy nem. A franc tudja, hogy mi csinál. Hát ugye azt csinálja elvileg, hogy méri a te sebességedet, illetve tudja, hogy hol jársz, és ezért tudja, hogy mennyivel mehetnél, és hogyha a te sebességed alatta van az ott éppen aktuális, megengedett sebességnek, akkor jutalompontokat ad neked, amit beváltatok egy fekvőrendőrre beválthatsz egyébként hülyeségekre. Igen, ez az egyik hibája szerintem az apnak Egyébként ez a magyar rendőrségnek egy friss applikációja. Ez az egyik hibája, hogy ezt be lehet váltani majd egyelőre nem ismert szolgáltatóknál, egyelőre nem ismert mértékű kedvezményekre, esetleg ajándékokra. Tehát, hogy mindezt egy kústartó, cool hogy csinálod, azért az nem olyan nagyon izgalmas mégse. Ja, és úgy hívják, hogy OBB Point az applikációt, de az például nagyon nevet, viccesnek nem viccesnek, hanem jópofának találom, hogy úgy reklámozzák, hogy ezt a gyerek is használhatja, aki gyűjtheti a pontokat, ahogy az apa vezet, vagy anya vezet, és aztán ezeket a pontokat egyébként egészen nevetséges módon magyar rendőr akciófigura pimpelésre, vagy virtuális akciófigura felpimpelésére használhatja egyebek mellett, de szóval arra számítanak, hogy majd a gyerek kiköveteli, hogy apa menjen csak lassabban, mert különben nem kap pontokat. Ez szerintem nagyon okos, de amikor olvastam azt a, azt a mondatot, hogy, hogy az applikáció egyébként nem fogja szabálysértésnek tekinteni, ha mondjuk egy előzéshez rövid időre átléped a Sebességhatárt, majd visszalassulsz, miután befejezte az előzést. Tehát, ha esetleg nem lassulsz vissza, akkor az viszont szabálysértésnek fogja tekinteni, és nem tudom, ott helyben megsemmisíti a telefonodat, vagy, vagy hívja a rendőrséget. Ott már én is azt gondoltam, hogy ah, na jó, ne nem, nem, nem, rosszul látod, mert megvan a gyereknek a kontaktja a rendőrségnek, tehát ő fog tarkolni is imádóra a gyerekülésből. Az, a, na azt a részét, az bírom. Azt szerintem nagyon szellemes, hogy a, hogy a gyerek zsarolására. Az, Építik az a, a az or or Oroszország. Egyébként ügyes, igen. Szóval, hogy összességében hát komolyan nem értem, hogy mit gondolnak, de tényleg, tehát ez egy jó ötlet. Szerintem ez egy jó ötlet. Gamifikálni azt, hogy mennyire normális sebesség, ez egy jó ötlet. Csak azt kéne beleírni az abba, hogy semmi módon nincs összekötve a rendőrséggel. És tényleg ne is legyen. Gyűjti a pontokat, amennyi pontod van, beváltatod valamire, ennyi. Nem tudják a rendőrök, hogy hol jársz, mennyivel mész. De azt nem ehelyett azt mondják, hogy hát persze ez azért arra van, hogy megkeressük azokat az útszakaszokat, ahol krónikus gyorsajtásban szenvednek a sofőrök. Segítsen kirakni a trahagypakszat ön is. Igen. Mi az istent gondoltok emberek tényleg? A másik hibája meg az, hogy tehát, hogy ezekért a pontokért, hogyha bármi értelmeset kaphatnék, és egyébként a, a felpimpelhető rendőrfigura, az tulajdonképpen jó pofa lenne. Értem a logikát, nem tudom elképzelni, hogy túl sok lenne az a magyar kiskamasz, aki iszonyatosan vágyna arra, hogy megszerezhessen egy, nem tudom, szeptányás sapkát. Igen, hát, ha, ha ezt az apot a, a, a mol, a shell, a UNFO meg nem tudom, hogy vannak még más Lukoil adná ki, egy közös kampányban társadalmi felelősségvállalást kiplakátolnák úgy az autópályák mentén, mint az összes ilyen picit rejtett reklámot, hogy azt, hogy ő nem gyorsan hajt, azt a én, banki hitel támogatta. Csatolja, be a is mondja a Telenor. Ezek közé felvennék, akkor azt mondom, hogy oké, ez még mehet is valamire, és akkor végén majd beváltod, nem tudom én, literenként 0,5 forint kedvezményre üzemanyagból, vagy, kapsz De, vagy, egy vagy ha akár csak számolna ha számolna olyan statisztikákat, hogy ön ezen az útszakaszon, az itt közlekedők 87%-ánál gyorsabban ment. Ön általában ennyivel gyorsabban megy az átlagnál. Igen, ehhez képest a termékfejlesztést, azt nyilván 12 darab kommunista bajszas rendőr végezte, akinek ez a se jutott. Hát igen, szóval hogy, hogy. A célt értem, és hasznos is lenne. És jó is lehet, igen, és nekem több olyan haverom van, akik nagyon határozottan lassan és óvatosan közlekednek. Szerintem te is ezek közé tartozol, akik jobb szeretnek a szabályokat betartva autózni. Tehát tulajdonképpen neked ez tök jó is lenne. Egyébként szó-szó, mert, mert mind, mindjárt tudunk olyan, olyan útszakaszokat, ahol a táblához képest a, a haladási tempó az teljesen más. Tehát az árpát híd az egy 70-es táblás culc, ahol ha 80-nal nem mész, akkor levillognak. Hát igen, de akkor mert, na mindegy, igen, igen, igen, igen, így van. De ahogy nem azért érlek, hogy egy felcsavarjam magamod egy fára valamelyik hajnalban. Igen, szóval, hogy ezt, ezt, a, ezt a hozzáállást, ez az applikáció nem a díj a, hanem kifejezetten e, értelmessé teszi a dolgot, egyfelől, másfelől, e, így, ahogy meg lett valósítva, hát nagyon bénana. Pedig úgy ott van, tehát látszik, hogy bele van téve a pénz, a képesség, a design képesség, kinéz valahogy a dolog, nem is valahogy, szerintem jól néz ki. És mondom, vannak benne ilyen jó ötletek. Valahogy, azt nem tudták megúszni, ezt oda, tehát ne, szerintem így, így nem jött ki a természetekbe, hogy odaírják, mármint, hogy megmondják a programozóknak, és nem, nem gyűjtjük az adatokat. Nem. Anonimizálva sem gyűjtjük az adatokat. Akkor működne a népnevelés. Így, hm, hát így. Azt tudom megképzelni, azt teszi fel, akinek nem megy gyorsabban a kocsi. De még az se. Nem, ezt nem tudom elkezdni Magyarországon, ezt túl sok ember feltegye a telefonja Lehet, hogy adják majd minden Dacia Springhez. Ez ugyanaz, mint amit én mondtam. <gül> Igen. Nem lesznek sokat. Oh, azt egyébként egyszer meg kéne már nézni ezt az autót. Egyébként meg kéne. Na de, hozok, akkor nincs egyet. A kindle azt már lényegében elmondtuk, hogy, hogy a 3G-s Kindle-nak a net megszűnik. Az akkor és ott egy nagyon jó szolgáltatás volt. Bizony. Az Amazon sem tartozik azok közé a cégek közé, amit én korlátlanul szeretek, de amit kezdetben az e-könyvekért csináltak, és ahogy bevezették, és ami, ami tisztességesen játszottak, az, az tök kellett, és nagyon sok mindent olvastam sokkal olcsóbbban, amiatt, hogy meg tudtam venni e-könyvben, vagy akár volt belőle izé, volt belőle open source verzió, Kori doktorok szinte mindent kiszakott rakni, annak ellenére, vannak papírkiadásai. Uh, ingyenletöltetőben is, uh, és így nem kellett bepostáztatnom magamnak Nagy-Bitanniából vagy Amerikából idegen nyelvi irodalmat. Uh, ez tök jó volt. Úgyhogy, uh, úgy az Isten nyugasztalja -e ezeket a kindle uh, mint hálózati eszközöket. Nyilván, aki eddig életben tartotta, az uh, az a további, továbbiakban is tudja majd használni, mert amúgy ezek a tucok brutálisan nem öregednek. Abszolút nem, igen. Tehát egy, egy tíz éves Kindle, az ma is Kindle. Nálunk van itthon ilyen használatban, igen, és tényleg pont olyan rajta olvas. De ahogy egy tíz éves könyv is pont olyan, mint egy új szinten. Igen. Egyébként szereltem mostanában nem második, hanem aztán negyedik generációs Kindle-t. Viszonylag szemét módonban összerakva, amennyiben a ragasztva a hátlaphoz az akkumulátor, az ifixit a leírása az nagyon hasznos hozzá, plusz nem árt egy teflon palacsinta fordító, vagy szétszedő céleszköz. Viszont utána, hogyha ezt megoldottad, akkor tök jól lehet benne AliExpressről rendelt akut cserélni. Szóval még szerelhető is. Na de viszont itt van egy újdonság és elkönyvek ügyében, hát ez ez, ez a te híred azt hiszem. Igen, amennyiben a pocketbook, amiről nem szoktunk beszélni, mert, mert nekem kindle van, és egy, hogy, hogy nem romlott el az előző, ezért nem cseréltem le. A pocketbook meg később jött be. És de ez is egy elkönyv olvasókat gyártó cím. Igen, és ugyanolyan egyinkes adásul, tehát ilyen e-papír mint, mint a minden. És most ők bejelentették azt, hogy, hogy magyar szövegre is elérhető lesz a, a cuccnak a felolvasó funkciója. Magyarul raktak bele egy szöveg egy text-to-speech motort, rányomsz a play-re, és elkezdi vagy Attila, vagy Kinga a két hang egyike felolvasni a könyvet. Ilyesmit a, az Amazon is csinált egyébként angol szesz területen, csak ott ott hát nagy ütközések voltak, mert, mert uh, angol nyelvű hangos könyvpiac létezik. Ö, tök nagy. Így van, nálunk meg nem. Magyar nyelvű pedig uh, nem nagyon van, és nagyon kicsi az, ami nincsen az is. Ilyen módon elképzelhető, hogy ezt a pocketbook ez meg fogja úszni botrány nélkül, másrészt pedig ezzel mondjuk hozzáférhetőbbé válik az eszköz maga, uh, amennyiben uh, gyengéletok és vakok is tudják használni. Amennyiben a navigációra is kitérjed majd ez a felolvasási mód. Hát egyébként, de ugye nem csak arra jó, hanem arra, hogyha olvasott te a könyvet, és aztán beülsz a kocsiba, akkor folytatja a felolvasást, tehát autóvezetés közben sem kell abba hagyjad a regényed olvasását, vagy főzés közben. Vagy... Tehát ugyan, kb. ugyanott, ahol a podcastok is jók, ott ez jó lehet. Van egy probléma ezzel a történettel. Na, mit látsz problémának? Látni semmit, viszont a, láttam egy videót, ami megmutatja, hogy hogy olvas fel az eszköz. Tehát meghallgattam a felolvasást. Hát figyelj, hallgassd meg te is, egész biztos lehetsz benne, hogy 3-4 perc után vágnád a sarokba az utolsó pillanatig soha több élő, nem veendő elkönyvolvasót, mert annyira szar, annyira mű, hamis, béna, gépi a felolvasás, eszetlen hangsúlyozás, szörnyű. Nem azt mondom, hogy nem olyan, mint amilyenek általában ezek a textus speech motorok szoktak lenni, mert körülbelül olyan, de hogy ez elviselhetetlen, főleg egy regénynél, ahol meg kéne jeleníteni érzelmeket, vagy nem kéne megjeleníteni semmit, de legalább a, a felolvasást hanglejtésének hasonlítani a kéne magyar nyelvre, hát figyelj, ez itt nem ez, itt nem ez, nem ez van. Ö, ezt értem, értem, és ez is mondom, és a gyengén látókat, akik... Akik már megszokták, hogy így olvas fel nekik mindent. So. Nem? Mert, hanem akik, hogyha meghallgattak mindent a Vakögyengé országos Szövetségének lelkes és nagyon jó lelkű amatőrök által üzemeltetett hangos könyvtárából, ami egy tényleg csodatos civil kezdeményezés. Plusz meghallgatták az összes kereskedelmi könyvet, majd miután ezzel a kettővel végeztek a következően, nem, a harmadik hónapban is szeretnének könyvet fogyasztani, akkor nekik ez még mindig nyithat egy kaput olyan szövegek felé, amik amúgy nem lennének hozzáférhetőek. Tök nem jó. Én nagyon remélem, hogy fogják elvíteni ezt a motot, mert mostan ez tényleg szar. De mondjunk már valakit, aki magyar nyelv technológiát jelentett be mostanában. Hát te mondtál itt az adás első felében, pont. Igen, de a speech text volt, az a másik irány. Jó, azt nem tudom, hogy text-to-speechben mi a helyzet éppen. Én is azt gondolom, hogy ezt egyébként lehet javítani, és hogyha ez jobb lesz, mint amilyen most, akkor ez egy rohadt jó szolgáltatás. Én magam is imádnám, én imádnám, hogyha tényleg tudnám folytatni az olvasást mondjuk autóvezetés közben. Végre nem kéne annyi podcastot hallgatni. De, ö, de mindegy, igen. Tehát ez szuper, hajrá, csak így tovább. 0.1-es verziónak egészen oké. Okay. Nagyon várjuk az egy ponulás kiadást. Nem ez adja el a pocketbookot nekünk, igen. Aki pedig egyébként esetleg nem hallgatott volna még bele ilyen nvd típusú hangoskönyvbe. A Magyar Elektrikus Könyvtáron van egy pár darab, és amilyen rosszul veszik ki néha magát az, hogy, hogy nem gyakorlott olvasó csinálja azt a könyvet. Annyira öröm, amikor hallod azt, hogy, hogy egy kicsit elviselhetőbb, szintén nem gyakorlott olvasónak a a hangja pont ugyanott kell, de remegni, ahol te is tudod, hogy fel fogsz röhögni, mint a rejtőszövegen. Uh -huh. És akkor azért hozza ezt a oké, okay. nem profi, oké, okay. tudjuk, hogy miért csinálod. <laughs> Szép volt, hogy nem ja. fel hangosan testvér. Igen, értem. Jó van, hát akkor reménykedjünk, hogy a pocketbook meg tudja haladni ezt a ezt a civil kezdeményezést. Mind a kettőnek drukkolok. És magunknak pedig azt mondom, hogy elbeszélgettük az időt, úgyhogy sajnos vagy szerencsére, de Elon Musk visel dolgairól ma már nem lesz szó, de hát ha a jövő évre se áll össze még a médiás adás, és akkor lehet szó róla, legközebb ezek nem avulnak, addig pedig mit kívánjunk a drága hallgatóknak, a drága és szép hallgatóknak? Jogodalmas jó éjszakát! Hát akkor a legjobbakat, boldog barnulást a strandon szevaszt. Sziasztok, ki nem menjetek, dög meleg van. Mindenki húzódjon csak szépen be. Menjetek ki, nagyon kellemes meleg van. Hello! Csá!